Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarik ala habibina wa rasulina muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahu wa nasarah Wa salka tariqahu wa astanna bisunnatih Wamanda'ah bidadawatihilah yumidin. Amabag. Terpuja dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tercukup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita sama-sama berada di masjid kita ni. Dan pada malam ini kita sambung lagi pengajian uh, uh, tauhid kita. Pada malam ini kita sambung berhubung dengan beriman apa ni tauhid yang kedua syahadah yang kedua iaitu la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan yang ketiganya dia dalam perbincangan kita ni taat pada Allah taat pada Rasulullah dan berhenti atau menjauhi apa yang dilaga dari kedua boleh bagi dosa kepada kita telah bincang yang pertama Maksud beriman dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya hmm. ialah tasdiq bima akhbara, kita membenarkan atau percaya semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ah ni yang kedua baru ini iaitu tasdiq bima akhbara, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sama ada benda ni dulu atau semasa sebelum Rasulullah berada di dunia ini, kala lampau, begitulah juga semasa Rasulullah berada di masa Mekah Madinah dan juga apa dia kita, apa yang telah berlaku akan datang. Semua tu takdir membenar sungguh. -sungguh. Daripada malam ni ya, insya-Allah kita akan kita ke sambung lagi. Kita akan sambung lagi perkara yang ketiga iaitu taatuhu bima amr. Yaani patuh terhadap semua yang diperintah. Semua perkara yang Rasulullah SAW perintah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita patuh. Semua perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mematuhi dan ia ke, keempatnya Al-Intiha' An-Kul-Lima-Naha-Anhu-Wazajar Kita kena berhenti daripada semua hak dia tegak dan dia larang. Haktulah dua kera ni kita sebut sekali. Dia mari sengaja dua kali. Al-Ta'atuhu fi'ma' Allah. Ta'at terhadap semua yang diperintah, disuruh. Yang keduanya, berhenti atau meninggalkan semua perkara yang dia larat. inilah kita sebut dalam bahasa lain, amal ma'ruf nahi minta. dia suruh tu tentu dah bagai baik. Yang dia larat itu, tentu dah bagai tidak baik. Yang ini, kita kena cahaya sungguh-sungguh. Cahaya sedalainya. Kalau kita tak cahaya dengan sungguh-sungguh, tak sabar kita berima dengan Rasulullah Kata caya-caya dia caya. tapi tak sabar Jadi perkara ni InsyaAllah kita akan tengok tuan-tuan Baik Kedua-dua asah ni Saling lengkap melengkap antara satu sama lain Saling lengkap melengkap antara satu sama lain Suruh Wah, Rasulullah Muhammad SAW tinggal Hak Allah, Hak Rasulullah lagi. Ini berdasar pada permen Allah Subhanahu Wa Taala Surah al hasri ayat 8 ayat 7 yaitu Maafah Allah ala Rasulih min ahli al Qur'ah, falillahi walil Rasul walil Qurba walYatama walMasa'in Wa al Sabi'in.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 Allah kepada yang diberikan ialah untuk Allah vanillah diberikan untuk Allah kepada rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota kata-kata maka adalah untuk Allah untuk rasul kaum kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu tidak beredah atau jangan beredah di antara orang-orang kaya sahaja dan antara kamu Ayatlah kita. Na'am ini sini ialah wa ma rasul fa khuzuh. Apa yang diberikan, diperintah oleh rasul kepadamu, maka terimalah. Ambillah. Wa ma nahakum dan apa yang di bagi kamu fantahu maka hendaklah kamu tinggalkan. Wattaqullahu innallaha shadidul iqab dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat kerasan hukumannya. Biasanya tuan-tuan, Orang yang ambil ayat ni, Ialah untuk membicarakan tentang, Kena kita buat segala orang Rasulullah suruh, Dan kena tinggal apa lagi. Tapi kita pada malam ni, Kita ambil semua. Satu ayat, complete. Dia apabila kita, Kita endah ni tuan-tuan, Uh, walaupun kita dalih yang kita nak buat nak ambil ni tengah-tengah ayat dia tidak sapah kunjung tidak sapah ke awal kita ambil tengah bukan salah tapi untuk perhatian ayat Quran ni kita ambil sesuai ayat kalau tak perhatian sesuai ayat kita ambil hak sebelum, ayat sebelum dan selepas Kata, kalau kita ambil ayat tengah-tengah saja, kemungkinan maklumat kita tidak berapa kemah right. kita tengok Maafah Allah. Apa sahaja harta rampasan? Harta rampasan pegang. Dipanggil Al-Faib dalam bahasa Arab. Ma'afa'ullahu ala rasuli. Apa jua harta rampasan pegang... ...yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada rasul. Apabila berlaku peperangan... ...dan orang Islam ini... ...ada harta rampasan pegang. Harta rampasan pegang ini... ...buit siapa? Buit rasul. Ha. Kamu dah... Hak mana? Hak daripada Al-Quran. Hak daripada Mekah kata-kata. Falillah. Maka semua sekali. Harta ni nak bagi lagu mana? Hak ni dia mula tahu pun. Falillah. Maka harta ni ada bahagia Allah. Walil Rasul. Ada bahagia Rasul. Walizil Qurba anak beranak yang terdekat. Waliyatama. Anak yatim, Walmasakin. Orang sikit. Orang miskin. Apa sabin orang hak dalam perjalanan putuh per, putuh apa ni bekal perjalanan hat likai la yaku kai la yakuna dulatan bainal supaya harta ni tidak berlega di kalangan orang yang kaya di kalangan kamu Jadi barulah mari wa ma ataakumur rasul fakuz. Apa jua hak Rasulullah perester mu kena guna, mu kena laksanakan kena ambil anhu fantahu apa jua yang yeah. hak rasulullah lagi jangan buat kena tinggal serta mereka apa ayat pada ni dalam ayat satu ayat yang kita baca ni apa hak Allah berkata Allah subhanahu wa ta'ala berkata ialah berhubung dengan harta rafasah wala fatla ni berhubung dengan harta rafasah tetapi dia merangkumi seluruh cagak-cagak lain dalam harta rapasan itu tuan-tuan. Mimpi orang yang berperaih tu ada orang kaya. Ada orang miskin. Jadi orang kaya dia dapat harta rapasan. Walaubagaimanapun orang miskin dapat juga harta rapasan. Tetapi oleh karena dia miskin. Dapat bahagia lagi. <tuh>. Bahagia Allah. Bahagia Rasul. Bahagia Allah ni bagi siapa ternyata. Allah tak kena harta. Anilah ha Ha, kalau sebut apa oleh bagi Allah ni dia boleh untuk maslahah ammah. Ha ni kata fi sabilillah, maslahah ammah. Bagi Allah tu ada di situ. Dia kena bagi. Bahagia, ada bahagian. Lah siapa ha ni? Ha ni lah digunakan untuk seluruh orang. Tak kira siapa saja, yang memerlukan boleh guna. Dan sinilah juga boleh boleh bangun bangunan bangunnya, untuk sekolah, untuk untuk kemaslahatan awal. Itulah. Lillah tu. Walid rasul. Bagar walid rasul. Kalau berlaku lah ni. Walid rasul. Nak bisa apa lah. Boleh masuk situ juga. Ha, Kamu dia. Jadi walidil kurba. Bagi. Dia bagi sini. Dia pakai. Kau kerabat. Kau kerabat siapa? Kau kerabat orang yang dia pegang. Haa. Dan anak-anak yatim. anak yatim ni keseluruhan. Orang yang hak yatim, anak-anak yatim, tak kira lah siapa saja, maka dia adalah mempunyai hak mendapat. Apa ni, harita tadi. Tapi kita terkata setelah perkara. Kalau kita kata anak yatim ni, dia gulung dengan miskin. Sebenarnya anak yatim satu kategori, miskin satu kategori. Anak yatim ni kalau kaya, boleh. pun. Sebab dia anak yatim kadang-kadang anak -kadang yatim miskin anak yatim iski anak yatim, iski dah. Anak yatim pun ada kaya raya dia. Juga juga eh. Dia hajar eh. dia ditahu. Ayah dia dia tahu dia kaya. Ayah dia meninggal anak yatim dia. Dia tu berhak mendapat apa ni? Nah, dia berhak. Sama ada kita nak bagi tak siwi dia itu dia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia anak yatim dia hak berhak itu, ya kita. Ah, ha, kan itu kena kena kena baik-baik juga. Kata, eh, anak yatim miskin, da. anak yatim tidak semestinya miskin, cuma hak pada kebiasaannya apabila ayah dia telah dak dia jadi kategori anak yatim dan miskin. Dua-dua sekali dia ada kategori. Kemudian walmasaki orang miskin. Orang miskin ni tak kira siapa, asal miskin. Boleh dia beri wajibis sabi daoga ya musafir dia putus bekalan di dalam perjalanan. Mungkin dia orang kaya tetapi dalam perjalanan dia putus habibiti. Boleh wiza Boleh wiza benar ni? Ha. Kamu dia. Di sinilah Allah subhanahu wa ta'ala sebut. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ تَخُذُ Apa jua? وَمَا ni apa-apa? Kalau kita tengok ma ni. Termasuk apa jua? Kecil ke besar? Sikit ke banyak? Yang dibawa oleh Rasul? Fahuzuh. Kena ambil. Hak apa Rasulullah suruh? Kena buat. Sikit kawannya, bulat kawannya. Hak buat ni pula mengikut kemampuan. Wa manahakum anhu fantahu. Apa jua? Ya Rasulullah. Tegak kamu, berhenti segera. Stop. Kamu dia dihormati pula ayat lepas. Wattakullah. Ah ini tuala-tuala jaga okay. Apabila dia kecil hayat, cuba-cubat. Kan. Karena tak berasa, tak berasa. Lagu mana akan jadi? Kalau kita tak ikut Wa ma'atakumul Rasulullah mana hakum ma anak lupa tahu? Karena sudah Allah memberi peringatan. Waktu Allah, heh aku semua hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Buat Allah subhanahuwataala tinggal alamanya. Masa apa? Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Lagu mana kerah Allah ni kita tidak boleh nak baik. Kalau kita kata kalau... Kalau hacur, tak hacur lempuk. Kalau, kalau tapar, mati. Tapi dengan lutar patak mati dia. Dia tapak mati. Numpah tak jatuh dia mati. Kalau ibarat tapak tak tapak. Musing otak. Nak tahu lah ke mana. Wallahualam mana kalau kita. Dalam bahasa kita. Kalau nyata kat tu. Sangatia kat tu. Patak ketak. Tidak suka patak. Patak ketak. Lumak la'i. Haa ah, tu orang kita. Nak bayar je. Syajidul iqab ni. Kalau lumak tu la'i. Patak ketak. Mana habis. Tak ada lagi lepas tu hak berat selain daripada yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan aku tidak kata wattaqullahu innallaha shadid. Shadid ni tuan-tuan. Masuk dia, berak pun dia, gasal pun dia, backend pun dia, semua sekali. Hak pauh duduk dia berat. Shadid. Jadi hak ni apabila kita baca ayat Al Quran ni, kita jadi kita bukan jadi kena kita tak. Jadi kita apabila apabila kita tak penghabis hayat ni kita tidak akan rasa sejauh mananya kewajipan kita kena ambil, kena taat kepada rasul. Orang tak rasa. Sebab wama atakumur rasul fahudhu wamanhaakum anhu fantau. Apa hak Rasulullah bawak tu kena ambil we, kalau hak Rasulullah larang tu jangan buat. Tak taksah tak tak kesal kalau tak baca sampai hayat. Karena tu wattatullah. Hendaklah kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, innallaha shadidul iqaq. Ni, shadidul iqaq. Tak apa kalau orang tak buat hak serupa Rasulullah, tak dengar hak serupa Rasulullah. apa hak Rasulullah agak? Lah, kan? Allah tu mohon. gassa. Dia punya seksa. Bagu bagu basi ka? Kalau tidak tak karena ha, telah itulah ama... ingat lagi ada Tuk-tuk guru ha, Dulu sebut, dia kata kita baca Ayat Al-Quran ni, walaupun kita nak ambil Sekerak je buat dalih, tapi kena baca Semua Kalau tak berasa lagi baca Sua ayat sebelum, dan sua ayat kemudian Barulah kita berasa quran ni, kalau kita baca Dalih ni, Allah kata Kalau tidak, tak berasa Allah kata ni tak tak segera dalam jiwa tak mengesat dalam hati apabila kita baca ayat Al Quran ni kita rasa ni siapa kata wa Allah kata tak ada orang lain kata barulah kita merasa geru rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala baik tak Rasulullah tak pada Rasul adalah sebenarnya pada hakikatnya tuan-tuan tak pada Allah derhaka terhadap Rasul adalah derhaka terhadap Allah wujud jatuh Karena itulah apabila Allah Subhanahu wa taala suruh kita taat kepada rasul, suruh taat kepada rasul dengan buat apa dia suruh atau tinggal apa dia larang ni, sebenarnya kita taat kepada Allah dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh di klik situ. Karena itulah apabila kita dapat buat buat apa, -apa kita nak buat ni, kita kita faham ni, kita gisah lagi kerana tu kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan untuk kita sapa kepada Allah. Baik, apa yang kita kena kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Jawapnya, kerana inilah jalan ah kita boleh sapa kepada Allah. Tidak ikut jalan hak Rasulullah bawalah orang tu tidak sapa kepada Allah. Tidak akan boleh menyampaikan kerja buat dia tu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terima amal. Amalan. Wajib maupun sunnah. malaikat mengikut. Rasulullah s.a.w. Amal yang kita buat ni ada tuan-tuan. Ada orang bagi wajib. Ada fardu. Ada sunnah. Amalan kita buat ni. Allah tidak akan Terima. Kecuali kita ikut Rasulullah. Kerana kita itu apa saja dalam hidup kita. Apabila Rasulullah SAW buat contoh ke ajaran kita lagu-lagu mana, kalau kita tidak ikut apa hak dia bawa, apa hak dia buat, secara betul-betul maka amalan kita Allah tak tahu. Oh ha, ni oh ha, oh ha, ha. perlu kita kita apa ni betul-betul tuan-tuan uh, kita memahami ayat yang kita baca baca rasul bahkuzu wamanaha kumahnu fanta usah ke akhirat tuan-tuan learn ni learn learn ni kira-kira kita ya kalau kita je tak kena ke tak benar dan ni budak-budak dua isi boleh nak masuk universiti. Online. Borek online tu, kalau tak kena kaedah dia tak jalan. Sistem tu tak boleh kira. Tuhan manusia jangan buat tu. Kalau apalah kisah Allah Subhanahu Taala? Kalau kita tidak ikut sistem dia. Dia tak terima. Rijak lalu tuan-tuan nak isi orang itu tak kenal. cara dia reject lah tu kita belajar dengan dunia dunia kita learn maka kita kena ilmu tu pengajaran tu bawa kita dalam kita pihak agama kita amat agama, kalau tak kena dengan Allah nak mengikut Rasulullah reject amat lain nanti tu yang tu tak kata eh, reject, so, reject belakang kalau reject sikit tu tidak dari zalim oh ya lah apabila dia tengoklah tengoklah pula tak kena tu setara ke mana kalau boleh liquid dia liquid kalau tak boleh liquid baik hmm. mengikut Rasulullah <times> wa ma'atakumur Rasulullah tadi mengikut Rasulullah membezakan antara petunjuk dengan sisa kita ni nak tahu bagaimana kita ni hak kita buat ni betul ke kalau tak betul dan atas landasan yang benar atau membawa kesesatan, Kita kena balik tengok. Rasulullah buat lagu mana? Rasulullah rakyat lagu mana? Hak Faisa kena perhatian, kena perhatian lagu mana? Hak Faisa kena intekat, intekat lagu mana? Hak Faisa kena yakin, Rasulullah kata kena yakin lagu mana? Hak Faisa kena buat, buat lagu mana? Hak kena berfikir, berfikir lagu mana? Kita kena klik tengok balik sebab ah, ...hak dalam hidup kita ni ada tiga kek kata-kata. Ada hak kena kita yakin, kita panggil kita Ada hak kena kita amal, buah. Ada hak kena kita apa ni? sibuk. Ada hak kena kata, ada hak kena buah. ada hak kena ikhat. Hak kena yakin. Jadi ketiga-tiga ni kita kena padukan dengan hak Rasulullah qayy. Kalau kita tidak padu, hak ucap apa kita? Kita bagai kita nak kata. Kita tidak padu dengan Dengan Rasulullah buah Dia tidak jadi Sebagai contoh Kita nak baca fatihah. Kita tidak baca Supaya Rasulullah ajar Tak terima fatihah. Supaya nak takbir semaya Rasulullah kata Nak takbir semaya ni Allahu Akbar Kita mari Allahu Akbar Mana dia tu kan tak terima Tak terima kan Ataupun Allahu Kabir Nampaknya? Allah. Atma. Di segi ucapan. Hak bagai-bagai tertentu. Begitu juga, kalau kita nak baca fatihah. Kena baca fatihah syuruh Rasulullah ajar. Tak boleh nak baca fatihah ikut kita ajar. Ya. Ikut kita kita pehah. Ya. Tak boleh. Kalau boleh nak suruh syuruh por. Rasulullah sebut pun nak suruh syuruh Kalau-kalau boleh. Tapi kalau tak boleh... Umbar kita pelik sikit bahagian, Lidah kita itu nak buat Tapi, naknya serupa Haa Sebab itulah, dia boleh membezakan Antara benda petunjuk Atau hidayah dengan Benda yang boleh membawa kesatah Begitulah juga, mengikut Rasulullah Membezakan perkara ni Kerana ni, akidah ni betul kan? Tak betul Tauhid ni, ikhlas kamu ala ke? Atau boleh membawa syirik Semua ni kena ikut kena ambil kepahaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga benar dengan bohong. Hak mana barang benar, hak mana barang bohong dalam hidup kita, dalam menurut ajaran Islam. Maka semua ni orang lain tak leh nak kata orang lain tak leh nak buat putus atau raya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ikhlas dengan nifaq. Tak leh tak leh orang okay. Manusia kita orang biasa nak beizahkan. Kecuali perkara ini telah dinyatakan oleh Allah SWT. Oleh Rasulullah SAW. Dan lagu mana nifat. Kalau kita mungkin kita tak boleh nak beza. Lagu mana ikhlas lagu mana nifat. Begitu juga kita tidak akan faham. Lagu mana perkara orang kita kena yakin. Dan begitu juga perkara orang syak. Yakin dengan syak. Kita boleh kata yakin kita boleh kata syak tapi lagu mana kedudukan yakin lagu mana bagi syak hak ni pokok kita tidak akan faham kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga tuan-tuan jalan ke syurga kita tidak dapat beza daripada jalan ke neraka kalau kita tidak mengikut kita tidak faham hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baik Perkara seterusnya, tidak ada jalan hak baik. Tidak ada jalan hak baik, tuan-tuan, Data dunia ni. Sama ada baik tu, bagai yang dekat dengan kita atau bagai jauh. Semua sekali, Rasulullah SAW beritahu dari tu. Dan tidak ada bagai buruk dalam hidup manusia. Sama ada dekat dengan dia atau akan berlaku, akan datang Rasulullah SAW infakonnya dajjal dajjal ni akan berlaku dalam dalam dunia ni sebelum kiamat dajjal ni adalah seburuk-buruk makhluk hok datang sebelum kiamat lal ni rasulah pingat dah zaman dia dulu dia pingat dajjal ingat dajjal apa buat bahagian makhluk ni apabila dia mari dia akan buat keburukan-keburukan di atas kepada semua orang. terutama orang Islam dajjal Perkara ni, Rasulullah ingat kan? Tidak ada satu perkara yang boleh merosakkan kita manusia. Khasnya orang Islam ni. Kalau ada bahagian buruk, dia rakyat. Sama ada buruk tu akan berlaku dalam jangka waktu yang dekat. Atau dalam jangka waktu yang jauh. Ataupun di akhirat nanti, dia rakyat berlaku. Kerana itulah. Kita kata, kita tengok. Rasulullah ni tak ada bahagian. Ya Dia apa ni tidak layak kepada kita, karena telah apabila kita baca laqadja akum rasulum minaum fushikum azizun aleihim anitun harisun aleikum bil mu'minin wa ra upurai tu sifat Rasul azizun aleih harisun aleihim anitun harisun aleikum bil mu'minin wa ra dia ada persehnnya ya dia ada perse nasihatlah habis nak ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang baik ada pada Rasul dia kesihak kita sebagai umat dia ra'ubun rahim Fa fa'intawallah kalau kamu tak asih fa'qul wahai Muhammad katakanlah hasbiallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa wa rabbulah asyirah fa'intawallah kalau kamu tak dengan ajaran yang kamu bawa Muhammad fa'qul hasbi Allah cukup lah aku dengan Allah La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang merahat di semua dengan sebenar-benarnya melakukannya. Alaihi tawakkal. Wahai Robbul Aalim aladzi aku bertawakkal kepada Allah. Segalanya aku kepada Allah dan dialah Tuhan yang mempunyai arah yang besar. Jadi kita kila lagi tengok, tengok. Baginda juga berdasar pada wamaat kaum Rasul Fakuzu tadi. Baginda telah jelaskan semua khalq kepada umatnya. Dengar sejelah-jelah yang tak ada dah barang hak selindung barang hak tidak jelas tak ada. Sehingga lailuhu ha ka nahariha la yazighu anha Sehingga malam ni pun hak gelap gelita ni serupa siang terang benderang dan tidak akan menyelek menyempal orang selepas daripada penerangan Rasulullah kecuali orang tu akan binasa. Allah Subha Rasulullah SAW nak sebutnya kepada kita Rasulullah ni goyak sejelah-jelahnya Sehingga lagu mana? Sehingga mana ni serupa sihat? Lagu mana tu, tu? bayang bayangan ni? Nak nak cerita pada kita Rasulullah ni apa dia jelah tentang kebaikan yang perlu kita buat Keburukan yang perlu kita jauhi Sejauh mana jelah dia ni? Lailuha kanahariha Malay tu serupa siyah Maknus siyah ni Semua orang nampak Semua orang paham Semua orang jelah Dan orang orangnya Kalau malay pun serupa siyah Apa maksud? Maknus dia sejelah-jelah Tidak ada lagi perkara yang tidak jelah Dan apabila jelah begitu sekali Maka orang-orang ia menyimpang daripada ajaran Islam ni. Ajaran Rasulullah. Maka itu. Mimpi orang bin Asa. Ha. Kan mana tuan -tuan? Orang yang betul-betul berimek. Benar kasih kepada Rasul. Paak perintahnya. Menjauhi larangannya. tidak langgan sepatan. Deskata yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Syi'ah mereka. Sami'na wa'afa'na. Ha, ini syiar. Syiar agama Islam dia beriman betul dengan Rasulullah, hak dia mengaku dia kasih, hak dia Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syiar dia apa? Sami'na wa ata'na. Tetapi orang munafik syiar dia sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami tak patak. Itu dia punya jadi kita ni, lepas ni apa yang kita tahu, kita ni buat kita. Aku ni duduk dalam bab mana? Guluk mana? Guluk yang mana? Dengar patuh kau dengar tak patuh? Kalau dengar patuh, Nahmadullah. Mana syukur kita, syukur pada Allah. Kita puji pada Allah kerana kita dengar dan kita patuh. Sebaliknya kalau ada ciri-ciri, kita dengar. Tak berapa nak pakar lah mana? Jadi dia, jadi lu alik sana. lu orang munafi. Ini dua asah yang besar Ia, la, ia adalah asah iman. Jadi apa kita kalau kita baca wa ma rasul fa khuzuhu wa manha itu adalah asas dia. Kita baca ayat-ayat Al-Quran lagi. Ayat ni ni. Uh, surah An-Nur. Surah An-Nur ni daripada ayat 47 sampai lah ayat 52. Ini nak ceritanya bagaimana, orang Bimbing dengan Rasul, yaitu: Wayakulu na aman bil Allah wa bil Rasul, wa ataanah thumma yetwala fariqum minhum min baghdzalik, wa ma ulaik bil mu'minin, wa izadu'u ila Allah wa Rasul liyakum ba'inahum izah fariqum minhum muarzul. وَإِنَّ يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوَ بي... يَأْتُو إلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَبِيْقُلُ بِهِمْ مَرْضُ أَمْ إرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُلَاءَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيْ يَقُولُ سَ wa ulaika humul muflihun wa man yuta'i allaha wa rasulahu wa yahshi allaha wa yattaqi fa ulaika humul muflihun surah an-nur ayat 48 sehingga 52 kita agak maksud dan mereka yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan rasul dan kami mentaati keduanya kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sesudah itu kali-kali mereka itu bukalah orang-orang yang beriman. Kata Wimeh kepada Allah, Wimeh kepada Rasul, lepas tu ada segolongan Tak eh, ha? kemudian sebahagian daripada mereka berpaling seolah-olah katalah begitu, "Wama ulaiika bil mukminin?" Orang itu tidak beriman sebenarnya. Baik. Yang kedua, dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulnya, Agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka. Tiba-tiba sebahagian dari mereka menolak untuk datang. Tak segi, panggil. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasulullah dengan patut. Kalau ada ketinggalan, gila. Apakah ketika dengan kedatangan mereka itu, datang dengan mereka itu kerana dalam hati mereka ada penyakit? Atau kerana mereka ragu-ragu? Ataukah kerana takut kalau-kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan mereka, kami dengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya Dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan Ayat-ayat ini tuan-tuan Ialah kalau kita boleh tengok Kita boleh tengok sekali lagi Mereka berkata Siapa berkata? Orang Islam Dia katakan apa? Amanna billah wa birrasul kami beriman dengan Allah dan beriman dengan rasul wa ta'atna dan kami patuh thumma kemudian ya tawalla fariqu minhum ada segolongan daripada orang, orang yang berkata tadi berpaling tak seikut tawalla tawalla ni ialah paling tak se. Supaya kita tawalla ni tak nanti kau lari ke lari kawan tak se kelih utawalla ada besar lagi. Ogah okay. mari tepi kita, nah orang okay, mari cangak-cangak, kita paling ke tawalan. Tak, tawadlah maksud. Orang mari tepi, orang mari betul kita tak mesti tengok. Tawalan. Tolak di kelang ni tawalan ni, kau tu bahasa, di segi bahasa. Hak ni ni boleh ambil daripada penerangan ini. Kepada surah Abasa Watawalla Hak Rasulullah Hak Allah Apa ni Sebut keadaan Rasulullah Nak kata bahasanya Kalau dalam bahasa Arab Panggil Ita Allah Ita pun Rasul Ita ni dia tegur Tegur Rasul Kita baca Al-Quran Abasa Watawalla Anja'ahul A'ma apa sa? Rasulullah MA. Watawalla pada malam lain. Anjaul ama ketika seorang buta masih jumpa dengan dia. Orang buta ni masa muka pun dia tak tahu. Orang pada malam lain pun dia tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur Rasulullah. Semerta dia buta, tak nampak mata. Nak. Mu masai ke dia? Masai muka, masai tak kene dah muppali latar itu nah Allah teguh tadi buat lagu tu iaitu Abdullah bin Ummi Maktum apabila dia Rasulullah dok kacap dengan orang Quraisy ni sanadi dok Quraisy panggil pemimpin-pemimpin Quraisy Rasulullah dok nak dakwah ke dia nak ajak dia tu masuk Islam marilah Abdullah bin Ummi Maktum dia ni seorang ayah tidak ada penglihat tak ada penglihat buta dia Maria Muhammad Alim ni ma'allamaka Allah Wahai Muhammad Ajarlah kepada saya pada Allah Oh Allah ajarlah ke Rasulullah Dalam suasana tu Rasulullah Temasih buka Depan dia lah kelai. Allah tentu Abasa Mumasih lah Kau orang Kau orang, orang ni ni Bukan orang celik ni Orang buta Watawalla Falim buka lah kelahan Anja ahul a'ma Ketika seorang buta man. Di sini dia sebut Al-A'ma Ad-A'lihlah. Dalam bahasa Arab. Orang buta yang tertentu. -ter Iaitu orang buta yang dipahami oleh Rasulullah. Iaitu Alhamdulillah bin Umar. Jadi, Amun nak cerita sikit je. Ya. Tawallah tadi, palilah lain. Tu je. Kalau kita nak cerita bahagian tu, dia panjang benar. Boleh wadah di sebelah Nah, cerita tawalla. Tawalla ni pali tak sepali tu melambangkan taksir. Baik, tak palilah. Tu caca gitu juga. Tapi dalam perut taksir, tawalla juga. Tasih Allah qayat, tasih Rasulullah qayat, tawalla juga. Tasih dalam perut. Aku taksir pada tasih ha lagu ni. Taksir kau Islam, payah bahasa kau wala. No. Ha, ah tu tawalla dia tu. Taksir dah tu. Jadi, apabila taksir ni Wa ma ulaika bil orang tu tidak beriman. Dia omangina wa ma ulaika bil mu'minin orang ni tidak beriman. Allah ni apabila dia kata dia kata tak leh nak tahu. Dia omang kok. Jadi apabila dia kok tu tak ada. Tak ada tak ada pemalah Baik. Dia nak rakyat fenomena lagi. Laku mana peranan, keadaan, ke orang yang tidak beriman. Wa izah do'u ila Allahi wa rasuli. Apabila dipanggil untuk Allah. Supaya dengar apa Allah kata. Supaya dengar Allah rasulullah kata. Hukum haqaj, tira-cara, urus ahidu. Supaya rasulullah menghukum, membuat keputusan. Perkara yang berlaku di kalangan mereka. Ina kariyakum minum mukridun. Tiba-tiba ada segolongnya daripada mereka tak sih mukridun. Enggak. Nipu? Dia panggil fenomena juga. Ya, yeah, agak tidak beriktibar. Wa ingatku lawu lah hak wajib tu Kalau ada kepentingan mereka akan gizjo potunuk kepada Rasulullah SAW. <Sessizim> ha, kalau ada kepentingan mereka akan gizjo. Baik. Orang lagu ni. Api qulu bihim marah. Orang ni sakit hati ke? Allah tanya. Amir tabu. Ataupun orang ni ragu-ragu ke? Amir khakuna ayya hifallahu alaikum rasul. Ataupun mereka takut Allah dan Rasul ni. Zalih ke? Bal ulaikah muzhalimu. Orang ini, mereka sebenarnya. Mereka lahak zalihnya. Habis itu. Ini Allah nak cerita. Orang yang mengaku Islam tapi tak sel kepada perintah Allah ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala cerita fenomena ke ini kepada kita di dalam al-Quran surah an-nur. Al Baik. Disampaikan dia cerita fenomena orang-orang yang bukan tidak beriman betul nanti dipanggil orang munafiki. Allah cerita pula hak keadaan orang-orang mukmin kerana tu kalau kita baca ayat Quran tu, tu eh? apabila dia cerita orang, orang munafik, orang musyik, dia cerita orang Islam. Dia cerita orang Kalau dia cerita orang dulu, lepas tu dia cerita orang yang ha, tidak baik. Supaya sendiri buat perbandingan. Kalau dia cerita serga, dia cerita neraka. Kalau dia cerita langit, dia cerita bumi. Dia cerita kabut dia akan buat benda yang boleh banding selalu. Boleh banding ni, boleh boleh guna selalu perbandingan. Boleh bayar lalu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tengok pula orang mukmin. Innamaka qawla almu'minin. Idza tud'u <tik> ila wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaiika humul muflihun. Kaise orang mukmin ni? Orang mukmin akan kata la ke mana? Apabila diajak kepada Allah dan rasul supaya rasul Allah menghukum datang mereka, mereka akan berkata kami a'na wa atta'na kami dengar dan kami patuh ni sifat mukmin wa udaika humul muqlihun maka mereka itulah orang yang berjaya jadi orang tadi tentu dah tak berjaya fit ha ni ne kalau budak-budak dia kata boleh ne ne baligh pun persoalannya ne baligh fit lah ha wa man yatta'illah wa rasulih da taqwa kepada Allah dan rasul wayakhsha wayakhsha Allah wa yattaqi takut pada Allah dan bertakwa kepadanya fa ulai kaumul faizun maka mereka itulah golongan yang berjaya Allah Subhanahu wa taala sebut ani al-falah falah, falah. Dunia akhirat Faizun Berjaya dunia akhirat Berjaya Ini sebenar-benar Berjaya Jadi tuan-tuan Kita boleh Tengok lagu Macam mana Kaedah yang ni uh, Ta'atuhu fima amar Wantiha' anhu Wazajar Ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, Terhadap semua Hak dia Perihatan dak kita kena jauhi apa larangnya dia tak kira apa sahaja jadi dalam dalam bab ni dia kata ful wajib ha ni hamba salihah Arab sikitlah tu tuan eh ful wajib kamalut taslimir rasul wal inqiyadu li amri wa talaqa khabara bil qabul duna ay yu'aridhuhu bi khayal batil yusammihuhu yusammihuhu ma'qulan aw yuhamiluhu shubhatan aw shakkan aw yuqaddim ara'ar rijal wa zabalata azhal dia kata daripada ayat ni dirumuskan fal wajib maka menjadi kewajipan kepada seluruh orang Islam kamalut taslim lirrasul Kena ikut Toguk Menyerah diri pada Rasulullah dengan, dengan sesumpurnanya Ikut laka Ikut Rasulullah Beritahu Wal'il qiyadu li amri patuh setia menjunjung Titah perintahnya Wa talakta khabarahu bilqabun Dan terima segala Rasulullah kita Dengan sepenuh-penuhnya Dun ayyu'aridahu bi khayalin bafil Yusambihi maqulan. Jangan kita duduk Jangan kita Apa ni Buat lawa dengan khayalah kita oh, Tidak betul yang batin Yang kita kata, ah, ni tak menang sabar Tak menang sabar, tak masuk akal Atau ni ada subah -ha, Orang ni hot gitu. Lah, Atau apa Dia kata, kita Mengutamakan pendapat Pendapat orang nak no, no, no, no lagu yang Rasulullah. Rasulullah kata gim ni. Eh kita kata ada kita kata lagu ni. Ada lagi. Oh kali. Eh? Ada lagi. Oh ada lagi. Abu enggak. Drama tu, eswe. Rasulullah ha Allah kata lagu ni. Rasulullah kata lagu ni. Dia kata lagu tu. Dalam hidup. Ni tidak masuk pak ukuah ketaja. Ini semua sekali. Allah kata lagu mana? Rasulullah kata lagu mana? Kita buat lagu mana? Lagu rasul ke? Lagu tidak rasa. Hak inilah tuan-tuan. Apabila kita tidak buat lagu itu, maka tidak nampak kita ni berhima dengan rasul. Apabila kita tak nampak berhima dengan rasul, tak nampaklah kita berhima dengan Allah. Sebab perkara yang kita kena buat ni, kita kena, wajib kita kena tahu. Mak Rasulullah, lagu mana dia Eh, bayar juga, bayar juga apa ni kita nak nak, nak bayar kan? <tuh> Kalau kita amoi untuk nak buat supaya gak bangunnya tak buat supaya dalam pelak kan? terkini, dalam pelak ada pelak kan? ya, buat apa? buat masjid lah ada pelang, Buat masjid. ni Oh, tak ikut belakang tu dah. Jika amai kata, buat jangkau. Oh tu manusia ya. Tak cukup spek dia. Oh tu di segi fizikal. Dari segi pemikiran, aku tengok. Fak kita memikir. It. Lepas kita juga, di segi sumber juga. Ya juga. Sumber nak ambil mana? Ambil pada Allah kan rasa kau, ataupun ambil mana? Fak ni pun semua sekali kena ambil kira belakang tu. Karena itulah, apabila kita, apa uh, apa ni, mengucap wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. rasulullah. ni biar betul kita memahami apa ya ditandai oleh Allah Subhanahu Wa Taala de Karena tu apabila kita mengucap ni kita kena baca Quran. Baru dia pun, dah, baru dia faham. Kalau kita mengucap saja, kita tak baca Quran, duduk setakat mengucap kita. Kita tak kesan, kenapa kita duduk lepak? Kita tak tahu. Apabila bila kita kata kita baca ayat-ayat semua kita antaranya ayat yang kita baca malam ni... kita baru puas. Oh lagu ni Allah nak kita ngucanya pada Rasul lagu ni kenapa? Kemudian dalam ayat ini juga dia kata, "Pai wahidu bi tahkim wal tasylim wal izan kama wahad al, al bil ibadah wal kudu". Kita kena... Jadi mentawahidkan, ikut Rasulullah SAW ni, kena seluar ke dia dalam menentukan hukum hakkan, dan terima dengan sebulat-bulatnya, dan ngaku sebagaimana kita ngaku Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menghabdidi pada dia, dan tunduk pada dia, hina di pada dia, kembali pada dia, tawakal ke dia. Kalau kalau kita impadah pada Allah, tunduk pada Allah, taat pada Allah, maka lagu itulah kita kena segah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan hukum hakal, cara hidup, sistem semua sekali dalam hidup kita baru betul guncat. an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu dia ada kata, dalam dalam hubungan ini dia ada kata kita kena mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut la ilaha illallah dan kita kata wa asyhadu anna muhammad rasulullah maksudnya kita ikut rasulullah fala yuhakimu ila illa ila ghairih maka pada ketika itu kita takleh nak cari keputusan nak cari ilmu nak cari hukum nak cari apa-apa kepada orang lain selain daripada dia dan kita takleh berkata dengan Keputusan orang lain selain daripada dia. tu baru bimbingnya dengan Rasulullah. Kalau selama mana kita tak puas hati, Tak berimek, Tak redon dengan, Hak Rasulullah buat, Maka mengucap kita, Wa'asyadu'an na' Muhammad Rasulullah tu, Tak sapak kuana-wana. Haa, hak ni, Dia hantar sekarang kita perlu, Perlu, Perlu memahati. So, kita tentu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala Islam taat kepada Allah dan Rasul ini permainnya ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ati ati al Rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal wa yaumil akhir zalika khairun wa asyid Ayat ini, tuan-tuan, selalu kita dengar. Dan kita pun baca juga. Ayat ini selalu kita dengar mana-mana. Wahai orang beriman. Ta'ala pada Allah. Ta'ala pada Rasul. Dan kepada orang yang memerintah di kalangan kamu. Dan kalau berlaku di kalangan kamu dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari kamu dia, itulah sebaik-baik dan asal takut sini Allah Subhanahu Wa Taala layak kita taat pada Allah, taat pada rasul. Dia tak sebut wa atiu ulil amri. Tapi dia dia sebut wa ulil amri. Beza sini. Ati Allah wa atiu al Rasul. Tetapi dia tak sebut wa atiu ulil amri. Ni ada rahsia dia tu. Mas apa? Sebab kita dalam Islam ni, kita taat kita mutlak kepada Allah, mutlak pada rasul. Adapun pemerintah di kalangan umat manusia, dia berkait sejauh mana pemerintah itu taat kepada Allah dan taat pada rasul. Barang boleh taat. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari menerakan la ta'ata li makhluqin Fi ma'siyatil khalid Ta'leh ta'ah Pada makhluk Dalam melakukan draka kepada Allah Fa'intah nazatun fi syairi Kalau kamu Berbeza pendapat dalam sesuatu karang Tak kira besar kau kecil Berbeza pendapat ni dah antara sesama kamu ke dah antara kamu dengan Pemerintah kamu ke Faruduhu ila Allahi wal Rasul Kembali pada Allah Kembali kepada Rasul yang ni kembali pada kita Allah, rujuk pada kita Allah. Allah kata lagu mana? Rujuk pada hadis Rasulullah kata lagu mana? Sini lah dalil orang beriman tak beriman. Orang yang merujuk ke semua urusan hidup, sama ada kecil ke besar, pada Allah dan Rasul ini, ni, ni dalil orang beriman. Kalau tidak rujuk pada Allah dan Rasul, kalau berlaku masalah di kalangan kita, tak ada dalil tak ada tanda iman. Karena itulah Rasulullah kata Allah kata, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." So, kalau sekiranya kamu beriman dengan Allah Dari hari kamu akhirat. Maksudnya kalau kamu beriman dengan Allah Dari hari akhirat kamu akan kembali kepada Allah dan kembalikan kepada rasul. Kalau berlaku perbezaan pendapat atau per per pertikaian da kamu. Maknanya kalau orang tak tak kembali pada Allah dan Rasul ni Mana tak ada tanda iman Dia orang mari tanda iman dia duduk belakang Kalau kita, kita boleh baca Apa ni maksud dia Kalau kita ni orang beriman Dan beriman kepada Allah Beriman pada Rasul Semua perkara yang berlaku pertikaian Di kalangan kita Kita cari hukum hakat Di dalam Al-Quran dan dalam Al Orang hak dia Kena wiki dia Ogah tidak berhak tak lewig walau siapa saja. Ayat ini Membatalkan Islam dan iman. Ayat ni nak, nak nak ayat kita dalam hidup kita nak tahu kita ni ikhlas mengati ke berime sungguh ke dengan yang tidak kena tengok ayat. Ini. Sejauh mana kita keyakinan kita kepada Allah dan Rasul dalam semua perkara sini duduk. Keada dala ime kaedah kita nak membangun masyarakat negara kaedah pelaksanaan kehidupan hukum hak pentadbiran semua sekali kita sejauh mana kita kembali kepada ajaran Allah ajaran rasul sini itu karena itulah rasulullah sallallahu alaihi wa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ayat yang kita baca ni semua semua yang kita nak terima Sumbat ilmu Apa sahaja kita nak terima Hanya dari Allah Tak boleh terima orang lain Tak ada kufra ada ada. Maklumat, ilmu, apa yang kita nak buat ni Tentu dulu cari daripada Allah SWT Kalau tak ada daripada Allah Daripada Rasul Kalau tak ada, boleh kita tengok kalau kata yang lain Asal saja dia tidak bercanggah. Itu kaedah telah dibuat oleh Rasulullah SAW Karena itulah dalam membuat tasre membuat peraturan hidup manusia adalah hak Allah kecil besar hak Dia lakukan. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Surah Al Maidah: Wa atiun Allah, wa atiun Rasul, wa hderu, fa intawalli' tu, fa'lamu an nama'ala Rasulina al balad mubin. Dan ta'ala kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasulnya dan berhati-hatilah fa anta jika kamu berpaling dari mentaati Allah dan rasul maka katakanlah fa lamu annama sesungguhnya ala rasulinal balaghul mubin kewajiban rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan terang kemudian tuan-tuan ayat yang seterusnya Kewajipan qul Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakalah, Ya Muhammad. Ta'ala kepada Allah dan ta'ala kepada Rasul. Fa'inta wallau. Dan jika kamu berpaling. Fa'innama alaihima hummila wa'alaikum mahummiltum. Maka sesungguhnya kewajipan Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepada mereka. Dan kewajipan kamu sekalian adalah semata-mata apa yang telah dibebankan dipebankan atas kamu wa in tuti'u tatadu kalau kamu jika kamu patuh taat kepadanya nescaya kamu mendapat petunjuk wama 'alarrasuuli illal balaghul mubin dan tidak lain kewajipan rasul itu malaikat menyampaikan amanah Allah dengan terang jadi sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sebut taat pada Allah taat pada rasul kalau kita berpaling taksir maka Fa in ma fa inna ma alayhim maka tugas rasul ditanggung ke atas rasul wa alaykum ma umiltu tugas kamu setelah rasul sapa tugas tanggung kamu, kamu kena tanggung dia jawab. Orang tu kata lah, tanggung jawab, tanggung jawab dia. Rupa-rupa dia tanggung ni amanah besar. Orang tu kena tanggung, tanggung tanggung ni fikur. Jawab tu hak kita fikur tu amanah tu kena jawab. Di lepas dunia ni dan di akhirat. Rupa-rupanya orang tua dulu. Mana milih. Milih kelima. Dia panggil tangguh jawab. Sebenarnya tangguh jawab tu dua kelima. Tangguh dia jawab. Tangguh maknanya amanah. Lah, amanah tadi kena kita beri penjelasan. Beri jawapan kalau orang tanya. Jadi tuan-tuan inilah kita panggil. Dalam bahasa orang. Ma'hummila wa'alaikum ma'hummiltu. Ke atas Rasul, apa yang telah dibebankan. Dan ke atas kamu, apa yang dibebankan ke atas kamu. Rasulullah, dia nyapa. Apabila dia nyapa, sesat atau dia. Kamu kena terima. Terimalah kemana, terimal sungguh. kata sungguh, waktu tugas kamu. Dan kamu bertanggungjawab terhadap waktu tugas kamu. Gitu juga tuan Dalam bahasa ini. Kita tengok wa aqimussalah wa atuz zakah wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Jadi diri kelas maya tuna ke zakat dan taatlah pada rasul supaya kamu diberi rahmat. Maknanya tuan-tuan taat pada rasul ni adalah membawa rahmat kepada kita. Kemudian kita baca sini. "وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Begitu juga dalam ayat ni waktu orang yang taat kepada Rasul. "تلك حدود وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ kita tengok maksud dia hukum-hukum tersebut itu adalah keterangan, -keterangan dari Allah. Wahai utain Allah dan Rasulnya! Bara siapa tang pada Allah dan Rasulnya, yudhikiluh naschaill Allah memasukkannya jannatin adalah surga. Tajrimin tahdil anha mengalir dalamnya sungai-sungai. Wahai ut Khalidina pihah, tahdil Khalidina pihah kekah di dalamnya. Wadalah fauzul azim dan itulah kemenangan yang besar. Ini taat pada Allah, taat pada rasul, Allah akan masuk dalam syurga. Itu kejayaan. Kita nak berjaya ialah taat pada Allah, taat pada rasul. Ada Adapun ayat yang berikutnya ayat 14, "Wa may wa rasulah." Sapa-sapa yang menderhakai Allah dan rasulnya. Wa yata'addahu dan melanggar ketentuan-ketentuannya sepadanya yudzubihum Allah akan masukkan ke dalam api khalidan fiha kekal di dalamnya walahu muhi dan baginya sesesa yang menginakan tuan-tuan dia orang ayat selan ayat berikut itulah kaedah Quran orang taat lagu ni orang deraka lagu ni ayat yang seterusnya tuan-tuan ialah Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin Ayat ni tuan-tuan nak mau hafal ayat nasib. Tak tahu betul kata jeq ni tuan-tuan tapi itulah oh, biasa kita dengar ada dalam kita kitab dia kata ni ayat ngasih dia memang ayat ngasih kamu tidak tahu ayat ngasih cuma ngasih ni ngasih pada Allah dan Rasul dia lain ayat ni ayat ngasih ayat ni kena buat semua Rasulullah kata pun Katakanlah. Allah kata. Kul. Katakanlah. In kuntum. Jika kamu benar-benar. Tuhibbun Allah. Mencintai Allah. Fattabi'uni. ikul aku. Ikut aku siapa? Ikut Rasulullah. Aku sini. Ikut aku ni. Ikut aku ni. Aku-aku sini Rasulullah. Yuhbibkumullah. Nasaya Allah akan kasih padamu. Wayaghfir lakum. Sudu mubakum dan Allah akan mengampu dosa dosamu mu. Wallahu a'lamu rahim. Nah Allah maha pengampu lagi maha penyayang. Kita buat se, Allah wudhu. Tak ada bagai kalau ha, kita buat se, Allah tak wudhu. Allah wudhu biasa buat se wudhu. Sini mubahnya Allah. Kul katakanlah. in kuntum. Kalau kamu betul-betul Allah, saya kepada Allah. Hani dia panggil syarat. Teh syarat. Kalau betul kamu saya pada Allah, maka ikut kamu. Ikutlah aku. Jawab dia, "Yuhibbukum Allah." Allah akan kasih pada kamu. Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kita. Kamu dia tu timbalah pertama. Yang kedua, wayar fir lakum Allah apa dosa. Dua. Ha kita waksa ja, kasih sa Allah kasih kita jadi apa dosa? Dua 2000. Ani kemurahan. Bacalah lah, tu ayat-ayat ayat mana. Allah akan beri lebih. Kita waksa dia lebihkan. Ha. Pakah tak habis lagi? Allah ayat wallahu ghafurur rahim. Allah ni Mohon pemaah dan mohon nyai. Nyai siapa? Nyai kepada orang yang oh, saya ke ni? Baik. Saya kepada Allah ni, dia ada tali haki. Tali haki mana? Fata bin Awni. Kena ikut aku. Tak seorang saya lagu-lagu mana pun. Kalau tak ikut aku, tak jadi saya ikut aku tu ikut rasulullah. Kita nak sayang kepada Allah ni, sayang dia, jaga dia kena ikut rasul. Dia dalam Islam, dalam kita, kalau kita buat ukuran tu, tu eh? ambo rasa orang buat hukuman. Ukur tanah ni dia ada batu Ali bin Salim, Al Salim batu dia tarikh. Itu baru betul tak. Ukur padail kalau betul dia dia tak kena kena rayat. Hani habo duk berasa. Eh? Kalau kita nak seruh betul ke, eh? Batu Nusa, Batu Nusa, kita tarik tali, betul? Eh? Baik. Jadi hok kita nak ngukurnya, kita nak pergi dengan Allah SWT rasulnya, tali dia ada. Mana? Quran Hadis tu tali dia. Tu tali ngukur. Tali ngukur ni Quran Hadis ni, tali ni ni, tuan-tuan. Eh? Dia dia dia dengar pelan ni, dia di kepada pelan besar. Tali besar. Itulah Allah SWT. Karena itulah Allah kata, وَعْطَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَلْهِ Pegar dengan tali Allah. Supaya kita pelan, pelan kecil-kecil ni kan. Dia ukur-ukur tu, lasking ukur gambar tu. Dia ada pelan besar. Pelan induk. Hak ni kita betul. Tanah kita ya. Tapi tanah kita ni dia kena betul dengan pelik induk ni. Baru jadi betul tanah kita. Gitu juga tuan-tuan lebih kurang. Misalnya kalau tak kena agak kema'ah. Ha. Kita nak betul. kehidupan kita ni. Kita kena betul dengan tali dia. Quran hadith. Inilah patah mi'unim. Dan tali ni ni. Tali sahabat kepada Allah. Baru jenah. Kita hidup. Baru, baru kita berasa yakin hak kita buat ni betul sebagaimana Allah hendak. Kalau selama tidak fattabi'uni tidak ada jaminan. Baik, lagu mana nak suruh boleh Ikut Rasulullah, kena ngaji hadis. Ah, ha, tuan saja ngaji hadis molek. Manihlah saja tu salah satu. Kalau tak ngaji hadis, tak tak faham dia tu akan telah mengaji hadis rama amtarau kan pengajian ni pakak-pakak ingat ni. dia tak lelah kita duduk dalam keadaan serupa segala serupa segala tak jumpa batu tertara kita eh jalan tak tahu batu tertara mana jadi pataniuni nak cari pataniuni ni kena belajar hak Rasulullah buah. hak Rasulullah buat dekat tuan-tuan dia kita kena dalam tidak sekadar cukup kita dengan dulu. Kita kena baca. Hak dia kata lagu mana. Hak para ulama hurrah lagu mana daripada kepercayaan itu. Hak itulah insyaAllah yang boleh menjadi pimpinnya kepada kita dalam kehidupan kita. Ha. Ini ada yang adil lah. Ini ada yang adil. Rasulullah kata kan? Kula umati jannata illa man abad. Kata, Ya Rasul Allah, dan siapa? Kata, Siapa yang taat kepada saya masuk syurga, dan siapa yang tidak taat kepada saya tidak masuk Hadis ini dia tujuh ratus tujuh Kalau tuat-tuat tengok Bukhari dia ada kompresi pakai nomor tuat-tuat dibelak tu belak jepun nomor tujuh ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh hadis. Dia kata engkau apa tuan-tuan? Semua umat aku boleh masuk surga belaka kecuali orang kafir. Si. Lalu sahabat Abu Butaiyah ya Rasulullah, "Wa ma ya ba sa po oh, si masuk syurga?" Rasul menjawab, "Regaman ata'ani daqal jannah. Siapa-siapa taat pada aku dia masuk surga Wa man asani abah. Siapa-siapa bergaul pada aku tak si ikut aku dia tak silalah." Dak, tuan-tuan. Tosa tak kokoklah dulu kita carok kita. Kita ni tak mana nak masuk dulu. Ain dah masuklah, kau tak ada entos. Tapi kalau tak ada Tapi, tak mana kan? Jadi sini lah dia punya kunci dia kunci dia. Kemudian Rasulullah sebut lagi, man atani Allah. Siapa ta' kepada aku sesungguhnya dia sebenarnya dia ta' pada Allah. Wa man athani faqad athallah siapa-siapa deraka kat aku maka sebenarnya dia deraka pada Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani siapa-siapa taat amirku Amir ni ko ke okay, ho, menjadi suruhai Rasulullah maka dia taat ak katku dan siapa-siapa deraka kepada amirku maka sesungguhnya dia deraka kepada Kalau Rasulullah perintah orang ni sebab kita kira ayat kau ke kita taat kepada tak akal. Pakai taat kepada tak akal. Sempurna dia Bukan, juga kita sempurna kita taat kepada Rasulullah. Sebenarnya taat pada Allah. Kalau Rasulullah suruh orang kira ayat, suruh orang satu sore buat pergi mengim nyapa, kita taat ta kepada. Sebenarnya kita taat kepada Rasulullah, apabila kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah. Dia berkat-berkat dia. Tak terbagasa sangat tu kita ke sampolah kalau ada orang ni insyaallah kita ke sabo lagi alla yu'badu allahu illa bimasyarah